أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِذَا أُرِيتْ آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ <تصفيق> ديزنا دوشتی میسی پاری قمر غشرو کی قمر تا سورۃ قمر زکوائی جدد کڑون لبس د قمر راغله یک ترا ساعت وان انشک قمر او دا رانګې دویم مضمون د صورت مکی ده ینه د نبی صلی الله و سلام د هجرت مخکې نازل شوی دا او دې صورت کې 550 او دری رکعات دي او زمون مې ته چې کوم مسافرته نه دی کې سلور 50 نمبر دی دي ته مسافر عثماني وای او ترتیب النزول کې د اسمان نه هو شم نمبر دی او بعده سوره الطارق والسماء والطارق او قبل سوره الصاد والقران الذکر دی نازل شوی او یاد دی صورت ما قبل سر ربت او منازفت ما قبل صورت اخر کې اصفه الاصفه نزديشه نزديكه دونکو عدد په ابتدا کې 13 ساعه نزديشه قیامت نو هغه کمد کې آمد د نزديكت مسله په اخر کې او یاد دی په ابتدا کې د قیامت د نزديكت مسله ذکر ده داخه باخر کیو د وا ابو لفظ راغله او اودل ته کی الله پرمای قیامت نږدېشن او معنا دا شوال چې د قیامت دمخ کی مخ کې تیاری وکې نداغي کې د تیاری ذکرو اودې کې د تیاری باندې چې کمزې کې بدله ملاوي چې قیامت ته داغي تذکرہ بیا د دې صورت وو سپه امتیازې چې نورو صورتونو کې نشته نو هغه مجزه د انشک کمر د دسپمه غ لوټوکې کېدل دا بل ځای کې ځکر نه دی او دارنې دې بل اوسپ امتیازی هغه ترغیب د قرآنطرپ ته په مخصوصو الفازو باندې چې هغه به باربار راځی والقد د یا سر نهقرورآ ل ذیکې په حلې مدهکر دازه بار بار ترغیب دی الفاظ سره بل صورت کې نظر راغلي بیا د صورت خلاصہ ابتدا کې تخویب دی او دارانګي د قیامت باندې رب ورکي اور پسې تسلید نبی له سلام دا او بیا زجر د منکرینو ته بشارت اخروی دی نارنگی پنز نمونې دي د نورو قومونو حالات الله جل جلاله او اغاز ذکر کوي او بیا اخر کې الله جل جلاله بیا تخویف ورګي او د قیامت مساله اغاز ذکر کوي او اخر کې بیا بشرت د جنت تذکره کوي بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه الاو انیز دې شه قیامت نو قیامت نیز دې د تازه د ماویل حدیث بل رحم نبی صلی الله علیه و سلم د و کوتیو دا غټه ګتاو دا مسواکه ګتا د منزنه ګتاو دا مسواکه د دواله لوونت کولاو کې وی پر ملانه وسه ته کहाته زو قیامت درانګي بس څنګه چې دې ګلګه فاصله ده دارانگی زمانه رستو قیامت پوری لگو وقت دیر تیم اغا تیر شا نو دنبی علی صلات و سلام براتلل داده دا قیامت اللامنه دا نو اللام پرمائی قیامت نیزدیش سا مطلب قیامت نیزدیش مانا دا شو قیامت لتیاره پکار ده داگی دا پارا تیاره اوکی ټول طول ظاہر شویدی سا قریبا اماراتی سا بعید دی چکهب نږدې غټ غټ علامات دی غپاتي لکه د جلال راته شه د عيسال اسلام نزول شو نور د مغرب نتلو کې دل شل دابهت الارض غټ غټ پاتې دي نور درمیانه چکه علامات تي امارات دي د لمور ابلار نه پرمانی به شروع شي جماعتونو کې به خبري شروع شي شراب سکل به شروع شي اوغان بجانه اغبا روازي اغه اغه ګیدل به شروع شنه اغه ټول علامات د قیامت راغلي دي غټ غټ علامات بادي دي ونشق القمر او اوچ او سپومه دغه دغه په ویله صلوات والسلام معجزه و انشقاق کې قمر د سپومه دوه ټوګلې کېدل اواز مفسرینو ذکر کړی دي نبی له صلوات والسلام په مکه کې منا لاګګو او د صحابه ومن روایت دي کې غن من کولې غن صحابه لاګي ندې بارے روایت منکولې چې سپور ما دو ټوکلې او مونږ په مکه کې و لکه روایت د بخاري او د مسلم د عبد الله بن مسعود څخه ده ان شکل کمر علی حضره رسول الله فرقته دو ټوکلې شو نو یو ټوکل په یو ګرځوا یو سرټته او بلا بلله ته شو نبی لات د اسلامو پر میلی شادو کوواشه په چې زبانې گواشه د الله پې غبرې او بعض یاد کې هغهداررنې منکول لی چې دوټی یورټ کلپ پهو کو ب باندې او یو په سو داوندي هغه پری وته او آوازو کې دادی چې دوه ټوکلې شو نو جبل حراج کوم کاري حراجا داګې نه یو ټوکلې اوسټه شو بل ټوکلا بل سټه شو او اگر مونږ مس کې ولیدو دا رنګې ګڼ روایت دي نبي له سلام پدې باب کې بازو کې اخر کې دادی چې د اهل مکه او تنبي له سلام پر مهل گواشه او بازو کې دادی اللهم شهدي الله ته گواشه د د نوبی للات د سلام مجززه او بیام دی مشرکان و د نوبیلی سلات د اسلام صیر کاپی د په مونږ باندېڅې بر سی زونو باندې نو یو کس او رواییت گی راضي ته او پر مییل ک چېې په مونږېیر کړی نو په ټولو خلکو خوی نه دی کړی کم وفود راي او سفاردي د نرو ععلکو سپیران دیغی نه به معلومات وو چې کله د غ نه معلومات د غ مو بللانکې وختې سپوم دو ټکلی شو وه دو ې د دو ټک شو او بیا دواړه ټکړې ی او ځای شو او خپل زی لاړی دا د نوبیلیسللات د سلام مجززهوه انشک کې کمر د سپ چدل نو دا دام د قیمت د لامه د نوبی لسللات د سلام یو مجزه 1 شکل کمر. او چودا اغا سپو مین او دا یان ست دیده که بازو مفسیرینو مانا کرده اصلی ارابی والا مرجیدی ہوئی انسان ده اغای ده نده کامت پر از ان شکاکه اسه ده بلکل غلط جمهور مفسیرین اغا ده دی که اللی چی دینا مراد ده نبی علیه صلاة و السلام موجزه ده او ده کامت پر از بانده ده سپو مین چودل اغا بلکل هرگز مراد نده او دا تفثیر چې بازوی اختیار کړی صرف د جنا وجه نه چې پلانکېفلاسپوي چې دا بره اجرام چې پهې کې خل کوویلتیام نه راځي ان دا شلیږ نه ماږ نه نو نهبي ل سلات د سلام خو ټړی شوي د مجزه کې دد جی مانا بهدل اخستې ده نه نه ضرورت نهشته پهې باندې او باز دا و که دا شو نو تاریخ پهې بالاات تاریخ کې به منکولو یو خدا مجزه د شپې دا. او بل دانه دا جیوځه کې شپې نو ډیرو ځایونو کې رزي لکه دلته اوس په دغه ته دی ترته مغرب ترته چې کم نور غروب کیږي اوس مغربي مملکو د سومره چې مغربي مملک دي د اروپا یونیون ملکونو ری 5400 د ټلیفون کولو ته کې بارزي دلته جنور غروب شي افغانستان مون نه دی ترته کېبل د ټلیفون غلطه لوچدي نیمه غټه کپر اگا. افغانستان نه اپل مخ کې الهبو نو قزبکستان ازربایجان تنال تا مازیګری داس مخ کیزا سودی تا او کنو ال کبا داګین وقتی داس سمره جزين وختگی نو معنا نشه دا, دا معجزه خو صرف د شپې شی وا او ممکن د ډیر ولا کو ګرز او بیا سرحد دینا چې نور ولا کو ګم حلقو محفوظه کړو تر دې چې تاریخ پرشتہ چې دلته هندستان کی لیکل شوی هغه وخت کې د بعضو هنندانو د هغې اسلام همتهې مجزې دوج را نقل کړی چې دې واوجه مسلمانان شويدي نو دا د السلام اسلام مجزه او چې الله واړی خر کو د چیزو چې اودل کا اسممان دی ککو معده کنور دی چې الله غواړی کې کې زمونګ کې د ده الله پر مای یا آیا ته یوریو د کاره مجزه و نه د عراست د دې له مکه او سرکشي الله بیانې بازي کس باندې هیڅ اثر نه کوي ګړټي نو الله پرمائی داسې دي چې وایي او آیتن کچری دی ویني ولاما یو نخا په صداقت د نبی اسلام باندې د الله په وحدانيت باندې اودا غرنګ دي اسلام په حکانیت باندې یو نخا او معجزہ ویني د دې او کردار س یو عرضو وي یو خدا ده ده اگه نیعراز واده اگه رو سکی حساب نگی لگه ده سم را مضبوط و په و پا کار دی جدی ایمان را وده وی ندیت نیعراز و که و یقول او دیو و مستمر دا بس مستمر جادو دی د سر مضبوط جادو ده کوی جادو ده شدید جادو ده یعنی و لکل سیر دار یو سیر بانده ده غالی بس د سر دا مضبوط جادو دی. او یا د مستمر معه بعضو مفری نو ځایله کدون کی کې کړی مړه دا د جادو سر ده بس دا به ختم شي زر به ختم شي دا د سره چې ده د جادو د دا د جادو ا سراردي د پهمونږ بندې جادو کله پر ی د ته به ه د تزیبو کو نسبت د ضر کو نبی اسلام ته او د غرن کې دغ دلیل ته مجزی ته او دی تابع په چې دلیل راغې د دلیل د حقانیت تابې شوې د اسلام او د الله د وحدانيت تابې شوې نو الله پرمای وي وتبعوا اهواهم دې تابې شوول د خپل خوایشه د خپل نفس ته وی نو بس غي پسی شو فل نفس وتوی تکذیب کو نو تکذیب کو او کل امر مستقر الله پرمای اهر معاملې چې د ذکراره نیسون کې د خپل وخت باندې حقیقت به ظاهر شي ارام معاملات د دې د اکی د بم قراره 19 د دې مخپل مقام د قراره به 19 جهنم ته بدی لالشي او جنا تیان بچ نه کی قراره اغا 19 اغه ته بلالشي هر معاملات اغه قراره نیسون کې د پخپل وخت باندې یو نتیجره روانه ده ک خير دی او تصدیق ته او ایمان دی نو داګم اغا نتیجره روانه د قراره به 19 خلک هر خلق به جنت تلال لالشي او که کوم اهل شر دي نو داغي د دا مامليم قراري را روان دي خپل ماملي طرف تر روان دي جهنم ته روان دي عمر هر امر مامله چا کا خير دا او که شر دا مستقر قراري نسون کی د خپل وخت باندې پخپل ځایږي ول قد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر الله پرمایي تحقیق سره دي راغلی غلي دي من الانباء د پیغمبراتو د واقعيات ما دوم را واقعيات فيه مزدجرن چې پغې کې کافی زور نه ده پغې کې منع كامل ده پغې کې نصيحت كامل له مزدجر قدرما يزرهم من الكفر والمعاصي ان الله پرمې قران کې ما دوم را واقعيات د نور کومو ذکر کړې دي کچري او سړې عبرت اخلي او عبرت خاصلې او ځان کې اسکي سوچ کوي خپلې ماملي ته نو په هغه کې کافي منعده جديد دې کو پر نه منشې دي د هر قوم کاپر نتیجه ته وګوري د هر قوم بت پرست نتیجه ته دی وګوري د هر قوم کافر او د پیغمبر مکذب چې پیغمبري رد کړي دا غي نتیجه ته دی وګوري کوم واقعیات چې ما ذکر کړي دي الله وی قران کې کې کافي من عاده منعده هغه کې کامل نصیحت د دې لپاره اغه ته دی وګورې نه دی په امه نشي حکمته بالغه اغه حکمت دانشمنده او واقعيات تي بالغه انتها ترسيدون کړي انتهای کامل حکمت پاږې کې پروت خو الله پرمای په ماته نن نظر فماتون نن نظر فایذن نور کوي يرون کې چې کله انسان خواهش پزې شو آدم معجزین مخړ یو غیت زیره جادو ی الله پلمای کې پیغمبر پایده نور کړي پایده خواله ورګي چې خپل خواهش نواړيږي انسان تګذیب پری دی اعراض پری دی د دلیل د حقانیت تابشونو الله پیدا ورګي الله پرمایي کما ډېر واقعات ذکر کړي دی پای کې حکمت ته وینتي آی حکمت دی گئی دا دا. او پایده نور کوي چې کله انسان او خپل خواہش او خپل اتبای نفس زیروانی یو معنا داد او یو معنا داد ما استبامی وته ویل کی کم یو شې ته پیده کی کم یو شې ته پیده ور کی ان نذر یو روان کی یانه معنا دا شو کم یو شې ب پیده کی پشان د قران او پشان د نبی له صلوات و سلام هیڅ یو شې دمره پایده نشي ور کوله کم چې الله لگلی راليګلی سيزونې نوزر دي نو نظر نه یا پیغمبران دي دا غیب پشان اسی پیدن شي ور کوله غاسمانی تعلیمات غسرا اسمانی کتابونه ای اسمانی تعلیمات الله پرمایده نوزر پشانتی سو پیدن شي ور کوله اویا د نوزر نه مراد امور منزره د واقعیت نه مراد دي اویا نوزر په معنا د انذار دي خبر زه کم یو شی به پایده کید یاره لو پشان یاره یو کامل شری چیز انسان عبرت والی نور کومونو ته وګری الله پرمای دغه شی چې انسان لکه مبرت ورکی دا سه یو شی عبرت نشي ورکول یا مانا دا شوا کم یو شی به پیغمبرانو پشان ته کم الله تعالی را لګل دي نو غیب پیدا پایده هغه سه پیدا سک نشي ورکول کوم ته کم چې الله تعالی د نظر په ذریه باندي امت ورکی پما تون پاس پیدا وو فماتون نظر ایو شی انتون النزر کم یو شی ته نین النزر چې پیدا ورگی پیغمبران دی اغه پشان پیدا نو کم یو شی خجی فماتون نظر دلم به من لغونت واضحه د بس دغه کې فماتون نظر الله وی رون کی سیزونو یا پیغمبرانو پیدا ور نکړه دغه قوم نو چې کله دیخ په اتباع نفسیشول او پسې ای یاد پهې مع قبل تفری ده پ غمبره چې کله اتبا دخواش کې تغزیب کوي نو فطولله هم دی نه واړی د تسللی وررکې نو سلا اسلام ته چې ریبان ن شي اثر نه کوی پ غمبر شی آې په اثر نږې نو فولله هم نهواړیګ د تخویب دی د سر کشا کې انتیات رسې دی به سمیږې ددی دپار ټ ته کله به سمیږ الله پرما یو می دا یوم ما پاغه ورځ ید دعاء چې رو بلدی لبرون کې چې صلی الله علیه وسلام دې الی شی نکرن یوشه خطرناک دا یوشه خطرناک دا دی مراد دا بللو نه مراد هغه دوه مش په لاده چې کله دوه مش په اول شی او دی را پاسي او دی را بللو شی هغه لوی خطرناک شی دا چې هغه د قیامت معامله دا حساب کتاب دې د قیامت رځ دا خوش اب سارو هم ځلی له به وستر کې ددي بکې بر راوتتی ویستر کې د دواړه معې شوي دي یا خوجونه من اجات او دوی بروزې د کبرونونه که نه هم جرادو منتشر الله پر معی کو کدي مل خانديخوارهواره دی که الله جلله جلال هو پر مییلجرادو منتشر جراد اوبلځ ک الله پر می کلل فراش مبسوس. فراش پتنگ تنګ ته ویل کېږې پروانهې ده نه بل ځاییکله پرمی پشان دخوارو ورو په او دل د پرمی پشان د ملان نو یا خو دې ملخواانو نه مادغه په تنګانددي د دوړو مانا یو شو سر تاروه اشکال شته او یا داې چې دغ دا په تنګانو نه مل خان ماددینو بیا د دوهو یو مناسوشي اشکال بعد ننش. خ دې نه صحیح ویل دا دی؟ مونږ د استاز استادې مختلف هی ب صعح تعویل داې چې په تنګ په خپله معاد او ملخ پ خپله معاد دی په تنګ ک تا زو خیااللی نو دا ګډ وورزی دد سمت معلومخبر د انتلهکن نه او د ملخ چیریننو د د سمت معلو میلیسی د ټوپ تنګ تنگ یا په مخکې بانددی روانی نو چې کله ابتدایی حالات د شپله وشپله ووالی شي دا خلهکه د کبرونو راپین نو د حالت بداې لکه په او بیا چه کل سمت تا غوک کی ده چشپیلی د کمی گال رازی نو پا انتهاکی بداس سر سر روانی سرکوزی بی سر بین سکوری سی ده بروانی آغا تربتا کم ترب نه چشپیلی والی کی گی ته تا بگوری و آغا تربتا با زی مختعین الادع تیزه سر بطلون کی آغا بلون کی تربتا اسرافیل علیہ السلام ترب نو تیعین مانا بازو پا تیزه سر مندو کی او بازی تیزه او سرکوز بی مصرعین ما دیرو کوزی هیم سر کوزی بایی آو دارنگی تیزه سر بروانی یقول الکافرون کافران بدا خبره کئی هادا در رز چی در یوم عصرون در رز دیر سخت و رز دا در قیامت در رز سخت سختی نینو کافر بم بیاو منی اللہ پرمایی دلتو ہوئی عراز کئی دینو والی گا خوبیا با پخبل و چی در سخت رز دا بیا بیاو منی بسم الله الرحمن الرحیم شروکم بن دلنا تعالی بن الرحمان و رحیم دے ایک ا چر بت د قیامت وان شکل او چود دس پومے و یراو کچریو نی دوی دا مشرکان ایت نی او معجزہ یریدو یناس کای مخلی مستمر جادو مسلسل دے یا مستمر جادو زائل اكيدن ک دے واتبه هو دی تقدیم کهی دی نسبت دروکی موجزی تا دین تا پیغمبر تا واتبه هو هم لگی دلی دی خوایشات اخپلو بسی و کلو عمرین خرم آمیل دا که خیر و شر دی مستقرون کرارینی سون که خپل اخپل او خپل وقت بانده ولقد جاهم تا کیک سر غلی دیتا من الانبای دا واکیاتو گزشتاونا ما دمر کدری مستجران چې پاگی کې منا کامل ده نصیت کامل ده حکمتن بالیعتن دانش مندی ده دا حکمت تی بالیعتن انتیات رسیدن که فاماتن ان نذر فاماتن ان پس پایدار نکلا پیغمبرانو زکدی خوایشاتو پسیشو یا پماتون ان نظرو پایدوار نکلی روان کسی زنو یا پماتون ان نظرو پایدوار نکلی روالو دریمانی فتو اللہ نم پستیان آسکتینا یومیت یاو م دو داے پا اور ازبان لے جراو بلی بلون کے شه ان نوکرین یا اووش ن خوف ناک ترف تا خوشیان ابوسار او هم آلت من دا سیالت کے چې ذلیله بویستر کې د دی یا خوجوونه من الله جدداې دی بری کان نه گویا کې ج چې دیجراتو منتشرون مل خان ګڈورٹخوارووار دی مختہ تیز او سر کوی را تیز ایسر <تزائسر> روان او سرکوزی بی یا تیز ایسر روان بی الاب دعای بلن کی ترابتا اسرافیل علیہ السلام ترابتا او بموقف کی یعنی مانا دا شو موقف تا بمندی <تزائسر> وی یا قول الكافرون آوائی بکافران هذا داورست دا یوم دا عصر دا رسخت دا <تزائس> الحمدللہ رب العالمین والعام تقین <تزائس> السلام والصلاه على رسول محمد وعليكم اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب من يرضى الله سبحانه وتعالى الدين لله سبحانه وتعالى اننا خرجنا من سكن الله رزق الله وراحه من بعد خير الله طول